Після першого туру з одного забитого села надійшов сигнал про порушення. Я не знаю, в чому конкретно там була справа, швидше за все, якась дрібниця. Рушили машиною. Там справді щось було негараздо. Вони все позаписували на диктофони та поїхали в свій офіс. Якось СБ того ранку їх прогавила, не знаю. Мабуть, вночі був такий сумбур, що не вгледіли. І кого? Та я не дивуюсь. Безлад він скрізь безлад. На зворотному шляху їх обігнали дві машини, притиснули до узбіччя. Хто такі? З машин вийшли п'ятеро кремезних чоловіків у чорних плащах. Як у погонському серіалі, казав Олег, який, власне, і був свідком та розповідачем. Вони тиснули обличчя якісь скориночки і стали вимагати записи. Дізнавшись, що перед ними іноземці, спостерігачі обрі, сб мовчки, не вибачившись, сіли в своє авто і, розвернувшись, від'їхали. Але у наших іноземних друзів настрій одразу якось змінився. Якщо до цього інциденту вони всюди усміхалися і бубоніли, а very well, окей, okay, а beautiful, то в проміж турі те й робили, що нервово поглядали на календар, а на щоденне моє запитання, як вам сьогодні Україна похмуро відповідали мерд. Це французькою, значить багно, розповідав Олег. А ми тут живемо, однак, як показує моя практика спілкування, іноземців взагалі важко в чомусь переконати. Вони твердять, що вірять тільки своїм очам, офіційним документам та пресі. Дуже смішно. Вони вірять пресі. Коли хтось каже, не вірите, вже в газеті написано, ми сміємось, дуже сміємось. Як там, чому смієтесь? над собою смієтесь. Саме так і є. В їхніх головах не вкладається, що такі речі можливі. Вони думають, що їхні закони рятують їх від усього нагівні люди. Хочете приклад? Даруйте. Ви чули про те, що у Сполучені Штати надто складно виїхати? Один мій притель досить легко довів, що це просто міф, а їхні перепони обминаються на раз-два, треба тільки дещо торопити. А Він відсидів п'ять років у в'язниці за фінансові операції з цільовими державними кредитами. Повернувся до Києва, покрутився десь з півроку, тиняючись по столиці, легко знайшов людей, які б бажали перетнути в океан і влитись у струнку шеренгу американських піпл але з різних причин не могли цього зробити. Треба відзначити, що Сергій завжди вирізнявся божевільними ідеями та був із комп'ютером на тим. Цих двох чинників вистачило з головою. Отже, розуміючи, що тут ловити зовсім нічого, він почав шукати шляхів для виїзду. Але де їх знайти? Звісно, в інтернеті. А він знайшов веб-сторінку якоїсь великої американської компанії, що спеціалізувалася на веб-дизайні. Там було написано, що через півроку відбудеться велика наукова конференція за участю представників багатьох країн світу. Сергій натягав з українських сайтів цікавих робіт, їх, повірте, справді багато, і надіслав, як розробки своєї «Ясна річ» однієї з найпотужніших українських фірм, що спеціалізується з веб-дизайну. Американці були захоплені. О, Україн! Чотири місяці тривало листування милом, потім американці забажали приїхати. «Велком ту Київ», – сказав Сергій, «велком». Термін було узгоджено, і інший би панікував, та, виявляється, все йшло за планом. Сергій дав об'яву запрошення на роботу менеджерів з продажу комп'ютерної техніки та спеціалістів із веб-дизайну. Умови такі. Від 25 до 35 років вік – оптимізм, досвід роботи і головне – костюми і краватка на співбесіду. Зустріч було призначено на суботу о 15.00. Саме на ту суботу, коли повинні прибути американці – до 15-ї їх возили по Києву, тикуючи мордами у церкви та Дніпро, а потім запросили в офіс, який Сергій заорендував на один день у свого знайомого. Картинка така. Американці заходять у приміщення, де стоять...